навіть коли ми сьогодні обідали в дорозі в ресторанчику на трасі, то говорили про те, які заїжджі двори були тоді при дорозі і що в них подавали. Я добре пам'ятаю, що постукала у двері до Мішеля, а він не відчинив. Може, заліз до ванни, вирішила я, і тоді рушила до готельного офісу на мансарді. Там мені теж не відчинили, хоч і казали, що до послуг гостей працюють допізна. Довелося повернутися. Мішель розгублено стояв на галереї біля своїх дверей. Його речі теж виявилися не на своїх місцях. Пам'ятаю, як він сказав тоді. «Невже вона й тут мене дістала? А може вона це все і зорганізувала?» У його кімнаті теж побували і порпалися в його речах. Це навіть я могла відзначити, бо в Бучач ми вирушали саме з його кімнати. Але він сказав мені, що все найважливіше носить із собою. Він і справді завжди носив на плечі досить велику сумку Невже тягає там усе привезене вино? Але навіть якщо нічого не зникло, що це за неподобство? Чому хтось риється в наших речах, коли ми йдемо з готелю? Разом з Мішелем ми зійшли на гору і довго стукали в кабінетик адміністраторів. Двох спритних і на загал приємних хлопців. Ніхто не відчинив. Хоча вони запевняли, що принаймні один з них завжди на місці. Мішель сказав, «За дверима хтось є. Але ж у нас нема ордеру на обшук чи на арешт», – пожартувала я, запропонувавши чекати, поки хтось вийде. Тоді він запропонував не ставити їх у незручне становище і піти звідси. Я зробила так, як хотів Мішель. Зрештою, якщо хтось на когось полює, то лови йдуть на нього, а не на мене. А тут взагалі я нічого не важу і не розумію. Намагаюся вгадати таємне бажання клієнта, бо він не хоче його сформулювати. Або ж із якихось причин не може. Таким було повернення до Львова з Бучача. Але ніч була гарна. Настільки гарна, що забулися всі тривоги того дня і перед ним. Обіймаючись із Мішелем у темряві, я розповіла йому про Миколу Зинов'євича. Він слухав дуже уважно і сказав, «Як дивно певне, що його прадід дав моєму батькові лист». Який пінзель залишив ребе нухе. А хто такий ребе нухе? Бучацький аптекар, принаймні так казала моя мама. Вона прочитала рядок, який ребе нухе написав на манускрипті пінзеля. Твоя мама знає давню єврейську мову? Колись вона вчила її, а потім захопилася чимось іншим. Але єврейською мовою було написано один рядок. Ребенухе написав, що взяв цей рукопис у жовтні 1761 року. Тобто він був серед останніх, хто бачив пінзеля живим. Але чому пінзель віддав рукопис якомусь євреєві? А чому він вирізблював якихось євреїв? То вже справа мистецтва. Але ж у ті часи між євреями і католиками була страшна прірва. Нерівні шлюби, то була абсолютна катастрофа. І це зберігалось аж до початку ХХ століття. Не знаю, як у Європі – а в нашій країні євреї перестали бути чимось дуже окремим тільки після революції. Та й зараз ще є особливе ставлення до євреїв. Я знаю, і в євреїв до нас також. Але між нами і ними подеколи трапляється і діалог. Колись давно бували навіть релігійні диспоти між єврейськими і християнськими філософами. Я про це читав. Навіть у Іспанії ще в 13-14 століттях. Чому цього не могло бути і в Пучацькому лісі, у 18 столітті? Могло, але. Але в нас немає документальних свідчень про це. А це ще не означає, що такого не могло бути. До речі, минулої ночі мені снилося щось подібне. А ти віриш, ніби десь у Всесвіті є особливі архіви,